те уживо рушение свіцку кибезоу рекорда dobro do svima. Ja sam Antonela Raj i dio sam tima redakcije Glasa Hrvatske. Za početak svima želim sretnu blagoslovljenju i zdravu 2026 godinu neka nam ova godina bude puna radosti zdravlja i onih malih svakodnevnih čuda. Danas ću govoriti o jednoj temi koja možda nije vrlo popularna, ali je zanimljiva. Životu između dvije vrlo različite stvarnosti, one švicarske i Hrvatske. Stoga ću pozdraviti Gute Morge onde guetiruć i snoje javor. Odrela stati u zemlji koja je poznata po bankama, savršenoj urednosti i legendarnoj točnosti, a istovremeno pripatati narodu kojom te osobine baš i nisu u genetskom kodu, to može biti vrlo izazovno, ali i jako zabavno. Onda se vratiti iz tog strogog, preciznog sustava u naš koji nimalo ne nalukuje tome, ali puno toga je dosta sličan, a ipak potpuno drugačiji. Evo samo jedan primjer. Prema najnovim podacima, Living Costa s kraja 2025. godine život u Hrvatskoj je prosječno 57% jeftinije nego život u Švicarskoj Životni troškovi za jednu osobu bez najma stana u Švicarskoj iznose oko 3000 eura mjesečno, dok u Hrvatskoj isti taj trošak iznosi otprilike 1250 eura. No kako se to odnosi na svakodnevni život? da budemo konkretni. Na primjer, jedan solidan ručak ili večera za dvije osobe u malo boljem restoranu u Švicarskoj prosječno košta oko 170 eura. Dok je u Hrvatskoj isti taj račun između 40 i 70 eura. Čak su i poznate švicarske čokolade koje svi volimo i obožavamo u hrvatskim trgovinama znatno jeftinije. I tako krećemo s usporedbom. No pogledajmo prvo najveći trošak u Švicarskoj, a to je stanovanje. U velikim gradovima poput Ciriha, Ženeve ili Bazela za dvosoban stan u centru grada Švicara će se izdvojiti oko 2000 do 3500 švicarskih franaka mjesečno. Cijene izvan centra su nešto niže, ali i dalje dosežu 1500 do 2500 franaka. U Zagrebu i u Splitu takav sličan stan stoji između 500 i 900 eura, a u manjim gradovima možda nešto i manje. Upravo najam stanova u Švicarskoj pojede najveći dio neto plaće otprilike 40 do 50 za razliku od hrvata švicarci nisu skloni kupovati stanove i kuće već žive u najmu cijeli život naravno da bi se to mogli priuštiti zarada mora biti znatno veća nego u Hrvatskoj Prema podacima Saveznog ureda za statistiku, srednja medijalna bruto plaća u Švicarskoj u 2024. godini iznosla je 7024 franka. Međutim, treba napomenuti da se od toga treba platiti i porez a ona se ipak i razluke u kantonu, gradu, dobi i struci. Najveće plaće u Švicarskoj se isplaćuju u farmacijskoj industriji, IT industriji i inim industrijama. A u Hrvatskoj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna bruto plaća u 2025. godini iznosla je oko 1993 eura. Dakle, gotovo četiri puta manje nego ona u Švicarskoj. Međutim, nužno je platiti porez u obe zemlje. No, Švicarska, ako je u Švicarskoj se porez na dohottak plaća na tri razine, na saveznoj razini kantonalnoj i općinskoj. Savezni porez ima fiksnu najveću stopu od 11,5% posto i ona je za svakoga jednaka najveći dio međutim odlazi kantonima i općinama Ovisno mjestu prebilevilišta, efektivna ukupna porezna stopa, uključujući savezni dio kod srednjih do visokih primanja, kreće se između 20 i 35%. Tako, na primjer, u porezno-povoljnim kantonima poput Cuga ili Švica, efektivna stopa na dohvotak od 150 tisuća švicarskih franaka često iznosi 20 do 25%, a u gradovima poput Ženeve ili Bazalštata može dosegnuti do 40%. Ipak prema podacima OECD-a, za 2025. godinu švicarska s prosječnim osobnim poreznim opterećenjima ispod 25% ostaje jedna od najpovoljnijih članica tog udruženja i to znatno ispod prosjeka Europske unije. Za starosno je obiteljsko osiguranje AHV, invalidsko osiguranje IV i druga osiguranja radnih plaća oko 5,3%, a poslodavac isto toliko. Dakle, ukupno oko 10,16% plaće. K tome treba dodati i doprinose za osiguranje od nezaposlenosti i osiguranje od nesreće. Tako socijalni doprinosi od plaće radnika iznose oko 12-15% bruto plaće. To je u međunarodnoj usporedbi vrlo umjereno. Naime, neke zemlje europske unije samom radniku naplaćaju 20-30% za socijalne doprinose. U Hrvatskoj je drugačije jer porezna dohodak je progresivan i ovisi u mjestu prebilišta. Tako, podaci govore da za 2025. godinu najčešće se primjenjivala stopa od 20 do 30%, ali pravi udarac za radnike u Hrvatsku su socijalni doprinosi. Tako, radnik plaća oko 20% za mirovinu, zdravstveno i drugo, poslodavac je još dodatnih 16,5%, zajedno preko 36% na bruto plaću I tako, prema podacima OECD-a i Eurostata za 2025. godinu, Prošlično osobno opterećenje u Hrvatskoj iznosi oko 30 do 31%, što je znatno više nego u Švicarskoj. Na netoplaći u Švicarskoj radnik na kraju utječe i niz drugih faktora, kao što su crkveni porez i franšiza koz zdravstvenog odsiguranja, Porezi se u švicarskih rađana često naplaćuju krajem godine, a ne mjesečno kao u Hrvatskoj. Stranci sa dozvolom B plaćaju porez mjesečno putem takozvanog kvelješčojena. Zdravstveno osiguranje je obavezno i švicarski građani ga biraju individualno. Ovisno o odabranoj policiji i franšizi cijene mogu varirati. To osiguranje građani plaćaju sami i neovisno poslodavcu. No koliko novivaca doista ostaje na kraju mjeseca ako živite u Švicarskoj, a koliko ako živite u Hrvatskoj? Pogledat ćemo to na primjeru samca koji ne živi niti skromno, niti luksuzno. Ima stan, uobičajenu prehranu, nešto slobodnog vremena, javni prijevoz, mobitel i osnovne životne potrebe. Tako u švicarskoj prosječni mjesečni trošak takve osobe iznosi bez stanarine oko 1900 švicarskih franaka. Kad se doda najam stana ako je u većem gradu, ta cifra može narasti i do 4000 franaka. To su realne brojke, govore podaci Bundes Stratisiks Amta. Znači najveća je stavanka stanovanje, potom prehrana, prehrana izvan kuće, javni prevoz, zdravstveno osiguranje, Privatno i dodatno osiguranje mobiteli i interneti, pri čemu treba napomenuti, iako je možda vrlo čudno, da je internet u Hrvatskoj puno brži, bolji, dostupniji i jednostavno se može reći da Hrvatska je tu znatno nadvešla Švicarsku. Slobodno vrijeme u Švicarskoj je... ha... Ima dosta i skupo i doše seže do 300 švicarskih franaka, što už Hrvatsko iznosi oko 150 franaka. pri čemu treba napomenuti da švicač slobodno vrijeme dosta drugačije, dosta drugačije rade na njemu nego što to čine Hrvati. Hrvati se više zabavljaju, ispijaju više kafe, kave i društveni život je znatno raznolikiji. Velike razlike su vidjenje i u prioritetima potrošnje. U Švicarskoj zahvaljući visokim prihodima, kućanstva više imaju prostora za kvalitete, marku i slobodno vrijeme, ali su i vrlo visoki fiksni troškovi. Švicarci su izrazito orijentirani na kvalitetu, održivost i robne marke. Biološki proizvodi, regionalna prehrana i online kupovina vrlo su računir. Kao i prekogranična kupovina. Unatoč visokim cijenama, stopa štednje u je vrlo visoka. U Hrvatskoj se više troši na hranu obitelji i prijatelje. Često se kuha kod kuće, a kupovina je izrazito cjenovno osjetljiva. Gotovina i dalje je česta, osobito u ruralnim područjima, dok svijesto o održivosti ima manju ulogu nego cijena. No krenemo na školstvo. Školski sustav u ove dvije zemlje je potpuno različit. U Švicarskoj je obrazovanje izrazito decentralizirano. Kantoni odlučuju gotovo svemu o nastavnom planu, trajanju školovanja i prijelazu u više stupnjeve. Zbog toga postaje znatne, toga postaje znatne razlike između njemačkog, francuskog i italijanskog govornog područja. Savezna razina ima uglavnom uroku koordinatora i postavlja opće smjernice, dok je sustav u sustavu Hrvatskoj centralizirano. U Švicarskoj obrazovanju traje u pravilu 11 godina. Šest godina osnovne škole i 3 godine niže srednje škole štrufe, ili te sekundar štufe ili obrštu. U nekim kantonima postoji takozvani bazis štufe, to je integrirani model koji spaja vrtić i prve razredne osnovne škole. Naglasak je na igri, individualnom pristupu u ranjem učenju jezika i osobnoj razvoju. Razredi su manji, a digitalizacija je na visokoj razini. U Hrvatskoj je osnovno školovanje traje osam godina i podijeljeno je na dva cikluza, od prvog do četvrtog razda i od petog do osmog razda. Niža srednja škola u Švitskoj traje tri godine i je ovisio kantonu organizira je na, na različite načinje i razvrstava učenike temeljem uspjeha, ponašanja i potencijala. A različiti su i modeli. Tako primjerice u kantonu Solotunu postoje tri razene. Sek P, Sek E, Sek P. Sek P priprema za maturu, Sek E vodi prema strukovnom obrazovanju sa profesionalnom maturom, a Sek P vodi prema strukovnom obrazovanju. U Hrvatskoj je niža srednja škola integrirana u osnovnu školu, ne postoje rano razdvajanje učenika, svi pohađaju isti program do kraja osnovne škole, zbog toga je šviceski sustav selektivniji i stvara veći pritisak u ranoj dobi, dok je Hrvatski sustav inkluzivniji treba isto tako da naglasiti da 70 do 80% mladih upisuje u švicarsko dualno strukovno obrazovanje u trajanju od 3 do 4 godine pri čemu polovicu ra vremena rade u struci a drugu polovicu pohađaju u školu i stječu teorijska zajanja preostalih 20 do 30% učenika uglavnom gimnazijalaca nastavlja školovanje do mature u hrvatskoj je srednja škola također nije obavezna ali je pohađa više od 90% učenika u gimnazijama strukovnim ili umjetničkim školama no što je posebno za istaknuti je jezik. U Švicarskoj više jezično obrazovanje započinje vrlo rano. Uče se jezike kroz kantone, engleski te drugi nacionalni jezik, na primjer francuski u njemačkom govornom području ili oprnuto. U Hrvatskoj se rano uči hrvatski i engleski, a često i njemački. A tu je i taj famozni švicrdić, švicarski njemački, koji u biti nije jezik, nego skupne jemačkih dijalekata iz različitih tih kantona, dolina, općina. Svaki konton pa čak i svaka dolina ili svako mjesto ima svoj vlastiti govor. Tako su razlike između Birna, Šwecere Deutsch, Crhe Deutsch ili Bazler Deutsch toliko ravelike ponekad da i sami švicarci trebaju prevoditelja. Službeni pisani jezik je njemački, ali u svakodnevnom životu gotovo svi govore dijalekt. Pa evo i nekoliko primjera. Tako Kind postaje Hind, Hundhündli, auto autoili, nema prošlog vremena koristi perfect. Helvecizni su vrlo rado korišteni, pa tako handy postaje natel, farad, velo, sirguet, huereguet. Švicarci su vrlo ponosni na svoji dijalekt i često ga smatraju vrlo cool. Švicarski je kaotičan, šarmantan i autentičan. Kao osoba koja je pohađala oba sustava, jedan dio srednjoškolskog obrazovanja i fakulteta u Hrvatskoj, a osnovno škotsko obrazovanje i dio srednjoškolskog obrazovanja u Švicarskoj, mogu po svom mišljenju reći da je hrvatski, Sustav opsežniji i sadržajniji što učenicima daje šire vidike. Nakon povratka u Hrvatsku više od samog gradiva me mezde nadla činjenica toga odnosa u školi, dok je u Švitskoj bilo uobičajeno da učnik tiho izađe iz razreda ako mora popiti vodu ili na toalet, da ne bi ometao nastavu, u Hrvatskoj to nije bilo dopušteno. A poseban šok bio i opseg lektire. Kad je riječ o prirodi i slobodnom vremenu, Švicarti i Hrvati igraju u sasvim drugačijim ligama. I to je ono što je vrlo zanimljivo. Švicarska je zemlja planina, jezera i savršene infrastrukture. Hrvatska je zemlja sunca, mora i opuštenog načina života. Obje su svjetske poznate po svojoj ljepoti, ali svakodnevni život u njima doživljava se posljedno drugačije. Tok Švicarsko prevladava umirena Alpsva klima, u Hrvatskoj prevladava mediteranska klima. Šlicarska je pravi outdoor raj za ljude koji su aktivni. Više od 65 km označenih planinskih staza, više od 200 skijališta, bezbroj jezera poput Gentverse, Cürichersir, Firvalč, 40. lečeri. Infrastruktura je vrhunska, zvičičare su točne, staze označene. Planinske kuće i sanitarni čvoronivi na dohvat ruke. Pa tako jedna švicarska nedjelja otprilike izgleda ovako, pješačinje na Rigi ili Pilatu sa tipičnim ručkom u nekoj od alpskih kolojba. U zimi gotovo svi skijaju, svi imaju sezanske karte, a priroda je čista, uređena i sigurna. Švijica je svoj nacionalnim sportom smatra skijanje, dok Hrvati više su bazirani na Jadransku obalu. Ljetini živiju se više vani, dani se provode na plaži, roštilja se uz more, a večeri u sklapsku pjesmu u starim jezgramu. Tako, u ljetni, tako su i ljetni i zimski sportovi u Ibrze zemlje vrlo izraženi dok švicarci provode više individualne i autor sportove. U Hrvatskoj su to ekipni sportovi. Tako je na primjer jako poznati tenis koji živi na slasljeđu Rodžera Federera. U Hrvatskoj je sport upaziljeno povezan s nacionalnim identitetom, osobito nakon osamostaljenja. I dok Hrvati svoj nacionalni identitet pokazuju vrlo glasno, jasno i ponosno izražavaju himne kao i svoje zastave, švicarci to čine vrlo tiho. Na način da su jako ponosni na ono što imaju. Tako su ponosni na svoju neutralnost, izravnu demokraciju i političku stabilnost. Vjeruju u institucije, pravnu državu i federalizam. Vrlo su vrlo cijen, vrlo cijene svoje kvalitete, preciznost, čištoću i rad. Toga oni nemaju potrebu sve pokazivati. Često ćete čućit, znamo da sve funkcionira, ne moramo to nikome dokazivati. A kod Hrvata je pak geslo. Prošli smo mnogo toga i ješt smo tu i treba to tako potvrditi. I na kraju još poznata priča o Wilhelmu Tellu, koja je povezana sa Hrvatima više možda nego što mislimo, jer priča o Wilhelm Tellu govori kako je bitno im pokazati otpor prema tuđinstvu. Wilhelm Tell koji je Priča o Wilhelm Tellum se odvija 1307. godine u kantonu Uri pod Hasbučkom vlašću Harbus Špski gesler Gessler postada šećer na stup u Aldorfu i naređuje svim proladnicima da mu se poklone kao znak pokornosti. Tel to odbuja, a Gessler ga prisiljava da iz samostrela pogodi jabuku s svoga sina. Tel pogađa savršeno, no međutim uzima drugu stijelu. Na pitanje zašto je to učinio, on odgovara Gesleru da sam pogodio sina, druga bi stijela bila za vas. Tel na tom biljevao zatvoren, ali kasnije pobjegnije, ubija Gesslera i postaje simbol otpora proti tuđe vlasti. Njegova hrabrost pokreće porpu za oslobođenje što vodi do snivanja starog saveza kantona. Ova priča pokazuje da je bitno ostati svoj. Evo, sada predajem policu kolegici Ani Boban i još jednom sretna Nova godina.